Köszönöm Önök a belső közlést a Klum Radio Zenés irodalmi műsorát hallják. A szerkesztő Pályi Márk nevében is köszönti önöket, Vári György. Ebben a műsorban általában egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, ma azonban egy irodalomkritikus ülit velem, ez nem először fordul elő. A mai adás mégis rendhagyó vagy még annál is rendhagyóbb lesz, ugyanis Bárány Tiborral a közéleti költészet és a közéleti dalok viszonyáról fogunk beszélgetni. Ugyanis ő bárány szerkesztette a tavaly megjelent Édes Hazám című közéleti költészeti antológiát, amelyből önök a rádió hallgatói is számtalan verset hallhattak az elmúlt időszakban. Mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, hallgassunk is meg egy számot a 80-as évekből a kontrollcsoporttól a besúgók és provokátorokat. A közlé stúdiójában vennénkünk tehát Bárány Tibor, és hát kezdjük rögtön azzal a kézenfekvő kérdéssel, hogy de mi dolga van a politikának egyáltalán a művészettel vagy a költészettel. Azt szoktuk erre felelni, mondjuk, hogy a művészet lehet a politikai ellenállás egyik módja, dacos szembeszegülés a hatalommal, mint mondjuk az előző számban, de hát a legkézenfekvőben így olvassuk a nagy politikai költőinket, Petőfit, Adit vagy Petri Györgyöt, ugye, zakaszátok föl a királyokattól, onnan, hogy hát felfordult a vén a Uvéntrót, ugye, ahogy távozását síratta el. Petri György, de ha nem kell ellenállni, ha népuralom van, akkor mi dolga van egymással a politikának és költészetnek? Ugye Petri György azt mondta a rendszerváltás után, hogy a vagyonnövekményadóról arról nem lehet verset írni, hogy neki ehhez nincs ötlete. Akkor miről lehet verset írni, vagy miről lehetett az elmúlt negyed században? Milyen a költészet, a politikai költészet, vagy művészet a rendszerváltás előtt és után? Hát szerintem velcset írni, lényegében bármikor, vagy bármiről lehet, akár az adóról is lehetne, csak tényleg talán kevesebb értelme van. Üh, viszont azt nem, tehát szerintem az nem igaz, hogy a politikai, tehát a, a, amikor a, a líra, politizál, vagy közéleti tartalmakat mutat föl, akkor annak feltétlenül csak ellenbeszédnek kell lenni, hogy az feltétlenül a hatalommal szembe megszólaló figurát kell elképzelnünk a versek mögé. Én azt gondolom, hogy a politikai költészetnek, vagy úgy általában véve a költészetnek, vagy általában véve az irodalomnak lehet valami nagyon fontos szerepe a a közbeszéd, a demokratikus közbeszéd formálásában. Tehát, hogyha egyszerűen eljutottunk arra a szintre, hogy a társadalmi vitáinkat lényegében nem tudjuk lefolytatni. Egyáltalán nem vagyunk érzékenyek más emberek világnézeti perspektívája iránt. Tehát elkezdünk beszélgetni, kiderül, hogy a beszélgető partnerünk véletlenül a mondjuk egy másik politikai oldalon áll, sőt, hát nem egy, hanem a másik politikai oldalon áll, akkor rögtön azon kapjuk magunkat, hogy Jézus én kumbélával beszélgetek, vagy Jézus én szálasival beszélgetek. És hogyha ez egy irodalmi szövegben történik, akkor valahogy ez az automatizmus talán nem, nem, nem indul be, vagy jóval kevésbé indul be, mert hogy a szöveg az érdekes, azt meg akarom fejteni, érdekel, valami miatt a szöveg a maga nyelvi megformáltságával magával ragad, tehát, hogy nem csak, nem úgy figyelek rá, mint egy emberre, akivel kapcsolatban rögtön elvesztem a bizalmamat, hogy csak kiderül, hogy ő a, a, az országrontó másikak közé tartozik, hanem, hogy mondjuk a vers az, az magával ragad, akár a ritmusa miatt, adott esetben, ugye egyszerű példát mondjak, vagy a lüktetése miatt, vagy az érdekes szófordulatok miatt, és akkor elkezd Érdekelni, és valószínűleg nem hagyom abba az olvasást, meg nem hagyom abba a szövegértelmezését, akkor csak kiderül, hogy ez valami egészen más politikai világnézet, ami megjelenik a versben, mint az enyém. É, és biztos, hogy menne, hogy ez gyakorlatban meg is történik, tehát ismerünk olyanokat, akiknek tényleg felfüggesztette a különböző meggyőződéseit, az, hogy elolvastak egy nagy erejű verset, meghallgattak, amit mi is fogunk ebben a műsorban, egy nagy erejű politikai töltetű nótát, és így tovább, és tényleg, tehát e, hogy miért ez a modell, ez létezik, hogy ilyenkor felfüggesztődnek a politikai beállítódásaink, és nyitottabbak leszünk. Látott már valaki erre példát? Hát erre van egy komoly, meg egy cinikus válaszom. A komoly válaszom az, hogy, hogy ha a politikai nézeteinket fel nem függesztettük is a versek hatására, de esetleg megtanultunk, vagy megtanulhatunk érzékenyebbnek meg lenni a másik érzékenységeire, az szerintem elképzelhető, hogy egy kicsit ne ilyen rébuszokba beszéljek hogyha a, egy egy mondjuk egy költemény bizonyos, sőt, leginkább mondjuk egy regény leginkább meg, megmutatja számomra, hogy mit jelentett a kitelepítés, vagy adott esetben mit jelentett a holokauszt. Akkor egyszeren innentől fogva automatikusan valahogy, valahogy megértőbb vagyok a, a, a vitapartnereim történeti politikai érzékenysége iránt. Tehát kevésbé vagyok hajlamos adott esetben ezzel viccelni és van egy cinikus válaszom is, ugye annyira elégedetlenek vagyunk a saját e, táborunk politikusaival, hogyha a vers ezt e, frappánsabban vagy jobban mondja el, mint ahogy a mi politikusaink mondják, e, akkor már, már boldogok vagyunk, és úgy érezzük, hogy hatással. Nem véletlenül hangzik el ennyi vers, költemény, dal manapság egy-egy politikai demonstráción. Oké, okay. hamarosan innen folytatjuk, addig viszont e, egy kicsit tovább ugrunk egy pár évet a zenében is, a rendszerváltás utáni évekből csendül majd fel egy dal, amelyet Bródiános szerzett, és Koncz fogja énekelni, ne veszítsd el a fejed. Az álszent küldetés tudat és a legfontosabb kérdésekre választ hiába vársz És a hazugságok hálójából kiutat nem találsz Ne el a fejed, mert akard el a szemed Még akkor sem, ha nem találod most még a fejet! Ne el a fejed, mert akard el a szemed mi szükség van itt rá? És ha úgy érzed, hogy a zseményeidnek végleg bealkonyult, Mert a jövőt ígérő képzeletre rátelepült a múlt, Segít, aki elfedi Csak súlyos bítja a bajt, S a jó kövezett út, És a szakadék felé tart. Ne el a fejed, Ne takard el a szemed, Még akkor sem, ha nem találod Most még a helyet Ne el a fejed, Ne takard el a szemed, így nem szükség van itt rá. Ne veszítsd el a fejed, ne takard el a szemed, Még akkor sem, ha nem találod most még a helyed. Ne veszítsd el a fejed, ne takard a szemed, Futatjuk a beszélgetést itt a belső közlésben bárány tibor irodalomtörténészsel és nem különben filozófussal, a közéleti versekről és dalokról. Pár éve Károly Csaba az élet és irodalom kritika rovatának a vezetője felvetette, hogy Petri György költészete, amivel túlzottan kötődik a letűnt kádár politikai mindennapjaihoz, számukra már egyre kevésbé jelentéses. Tényleg menthetetlenül ez a a politikai költészetnek, hogy elavuljon a választott hőseivel együtt? Vagy megfordítva, miért lehet emlékezetes lassan egy évszázaddal mindkettejük halála után az, hogy Adi a vadgeszti bolondot, vagyis Tisza Istvánt? Miért hat ránk az a sor, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz, akár megegyezik vele a politikai világnézetünk? akár nem egyezik meg, és akár feltehető a kérdés az elmúlt percekben hallott két szám kapcsán is, hogy Konszúzsa túlélte a saját idejét, a kontrollcsoportnak ez a nótája túlélte a saját idejét, és ha igen, akkor miért? Sajnos először egy picit meg kell igazítanom a kérdést, mert véletlenül azt mondtad, hogy irodalomtörténész vagyok, és én nagyon határozottan nem vagyok irodalomtörténész, ami azért fontos, mert pont az ilyen, tehát hogy pont ezt a, ezt a kérdést uh, uh, nem tartom rettenetesen érdekesnek. Tehát amikor az ésben elindult uh, egy vita a politikai költészetről, amihez én is hozzászóltam, uh, ott én azt gondoltam, hogy, hogy leginkább az a baj, hogy azt nem veszük észre, hogy a politikai vagy a közéleti költészet, vagy a politikai és közéleti irodalom, az ma mindenféle történeti eh, kontextusba helyezés nélkül, hogyan, érde, hogyan, hogyan működik és hogyan érdekesek eh, ezek a versek, vagy ezek a regények ma az olvasók számára, és mit tudunk ezekkel kezdeni ma. Egyébként a kérdésre én azt tudom válaszolni, hogy... Eh, Teljesen nyilvánvaló, hogy a vonatkozó verseket, amiket te felsoroltál, nem az egykori politikai tartalmak miatt olvassuk, a falu jegyzőjét nem az egykori vármegyrendszer visszásságai mi olvasunk, nem eljárja van a kíváncsi. A 19. század irányregényt, amelyik konkrétan azt célozta, hogy a vármegyei rendszer itt leleplezze. Ha... Azért, mert egy mindenféle egyéb uh -huh. szempontból érdekes és, és fontos legény, nagyon jó olvasni, ajánlom mindenkinek, és hogyha ez az értelmezéshez szükséges, akkor a vonatkozó lábézetekből a, a, ezeket a tartalmakat megkaphatjuk, meg a vadgeszti bolondról is megtudjuk, hogy kicsoda. De ezeket a műveket nyilvánvalóan nem ezért olvassuk, és ez egy nagy. Kérdés, hogy azok a művek, amiket ma kortás politikai költészetnek, vagy portás, kortás politikai irodalomnak, vagy közéletirodalomnak irodalomnak olvasunk, hogy ezek mennyire fognak megmaradni később, vagy mennyire Ö, hogy mondjam, tehát, hogy mennyire lesz fontos ezeknek a közéreti tartalmuk, vagy milyen értelemben fog kikopni. Hogy mondjak egy egészen konkrét példát. Az én fiatalságom az tényleg részben a, a csatamás rajongással telt. Én Nekem nagyon fontos volt. Csatamás nyilván később még fogunk beszélni róla, vagy a csatamás dolog. Na most azt a sort, hogy habzó sört iszunk az étkező kocsiban, meg hogy váltsunk át koronára 65 zlotit. Ezeket a sorokat már én is alig értem. Tehát, hogy egyszerűen az a, az a világ, amiről a Csá Tamás szóltak, az ennyire nekem... azért nem vagy fiatal. De, de, de ennyire fiatalok vagyunk, legyünk erősek. Tehát, hogy É, bizonyos értelemben a, a, a Csetamás dolog nekem és szerintem ö, ö, számos ö, ö, hallgatónak, főleg a fiatal ö, ö, Csetamás hallgatóknak egyszerűen elvesztették. Bizonyos értelemben kilógozódott belülük ez a politikai tartalom. Oké, okay, most hallgassunk meg egy másik dalt éppen attól, akiről beszéltél Csetamástól, a Lánchidat Bereményi Géza szövegével. Nézd le a Lánchidról, a Vindunára. Nézd meg a vén folyót, megvan-e még. Hisz ma az ember még azt is csodálja, hogy el nem vették már rég mindenét. Nézd csak utána, apádnak, anyádnak, asszonyod vizsgált, hogy asszony -e még. Másodpercenként kell ellenőrizd, hogy a tiéd -e még amit tiéd. Gondosan leltároz, hét éve, téve. Zsebetbe nyúj, hogy a pénz ott van-e. Elvették múltadat és a jövődet, míg félre néztél, vagy három hete. És emlékezz, volt még egy óvatlan perced, engedted magadnak, hogy félrenézz. S már arra ébredtél, hogy nem vagy férfi, ember, hogy lehetnél ilyen merész. Volt még egy istened, egész jó isten, s könnyelmi percedben feletted ő, S már arra ébredtél, hogy ő is a másik vicceket mesél a gondviselőd. Nézd le a láncidról a vén dunára, nézd csak a fény folyót, hogy viszi szét, apádat, hazádat hogyan dobálja, s maga sem tudja, hogy megvan-e még. Vagy tudod mit, ne is néz le a Dunára, szemedet félcset hát a kisül, így maradj inkább már így félre nézve, anyátlan, dunátlan nemtelenül. Csak is a, csak is a szemedet őrizd. ne is néz már oda, hát a kisül, vigyék csak kapkodják, Nézte csak félre, s várj másik Istenre, aki becsül. Önök továbbra is a belső közlést hallják, vendégünk a stúdióban, Bárány Tibor irodalom kritikus valamint filozófus. Kicsit az imént hallott Csátamász számhoz is kapcsolódva, de akár attól függetlenül is felmerül az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi különböztet meg egy jól megcsinált mozgósító verset, egy frappánsan sikerült megmondást. Egy politikai költemény, mint a nemzeti dal, az ugye egészen nyilvánvalóan egy mozgósító vers, az egész retorikai felépítése, meg minden, és hát azért túlélt bő másfél évszázadot. Mindazonáltal is ugye a nemzet egyik nagy vers de mégis felmerül az a kérdés, és hogy joggal mondjuk azt, mert azt szoktuk mondani, hogy ugye az olyan vers, amelyik nem más, mint egy politikai üzenet vagy álláspont, hogy mondjam, rímbefaragása, vagy megzenésítése, megéneklése, az rossz. De hát mi más a politikai költészet, ha nem a rímbefaragás, megzenésítés, megéneklés, és hogyha így van, akkor tényleg rossz eleve mondjuk a nemzeti dal. De hogy ez pont egy nagyon érdekes példa a nemzeti dal, mert hogy egyfelől ez egy mozgósító vers, másfelől mégis, ahogy mondtad, túlélt másfél évszázadot, tehát hogy egyszerűen az irodalomnál vagy ezek a dolgok soha nem ennyire egyszerűen mennek, tehát lehet, hogy a vers adott pillanatban egy mozgósító költeményként jól működik, és akkor tényleg elmondta Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, nem mondta el mindegy, Mégis csak irodalomtörténész vagyok. Mégis csak irodom történész vagyok. Igen. De ettől függetlenül egy csomó érdekes dolgot találtunk ebben a versben, valamiért ez nekünk nagyon fontos, úgyhogy én ezt a fajta megkülönböztetést azért nem szeretem, mert az irodalmi szövegeket különböző korokban más és más hogyan használjuk. Adott esetben szerintem azokra a versekre is figyelnünk kell, ami ebben a pillanatban éppen csak egy mozgosító vers, mert éppen mondjuk minket akar mozgosítani, meg abban a társadalomban kíván mozgosítani, ahol mi is élünk, tehát hogy a figyelmünket ezek a versek mindenképpen megérdemlik, aztán az majd eldől később, hogy Mennyi? Ugye a mozgósított tartalmuk, miután már elillant, miután már egyáltalán nem érezzük úgy, hogy ö, ö, rögtön indulnánk a vers hatására az utcára, mert már száz évvel később élünk, hogy akkor is érdekesnek találjuk. Tehát az elképzeletetlen, hogy mozgósítani tud száz év után egy költemény, amelyik nem konkrétan arra az alkalomra született? Nem tudom, lehet, hogy az én perspektívámmal van a probléma, de én a mai mozgósító verseket is mindig olyan bonyolultnak és olyan érdekesnek gondolom. Ugye az erdős virág verseit szokták ezzel vádolni, hogy tulajdonképpen nem más, mint a, a semmi más a céljuk, mint egy morális felháborodást kiváltani az emberekből, és leginkább azt hát leginkább, hogy is mondjam, a, egy markáns világnézetnek a rimbefoglalása. Miközben, amikor én elkezdem ezeket a verseket olvasni, és láttam már, hogy ezek a versek hogyan működnek felolvasva, sokkal bonyolultabb, ezerszeresen összedettebb, és, és részlet gazdagabb. Tehát szerintem valószínűleg nincs ilyen, hogy tisztán mozgosító vers leszámítva a csasztuskákat, vagy a pártindulókat. Oké, okay, mozgósíthatatlan vagy. Jó, mi pedig ugrunk egy évtizedet, és meghagatjuk a Kaukázus első jóformán ismeretlen albumáról az Élettér című dalt, és akár össze is vedhetjük azt, hogy egy másik generáció csetamáshoz képest hogyan érez, miben különbözik, miben hasonlít a két dolog, illetve a két nemzedék egymásra. El, a lúról az ülepít Helykonzerv média Arrohadt mindenit nem mondjad nekem, hogy fölülről jönni fog az áldás A szózat, a feeling csak Tajgetoz, csennelen, csecsenek Élnek, én nem merek Feltúrni semmit, mert Árpád a véretnek Mozgók csak ütöm a lábammal A ritmust figyelem, magyarul is Tudom már a immunuszt Végre Az életé Lépj most, mert nekem ott is kéne Látnok Zsája és Marijuána Tiszteletem, kommandante Csegevára Zászlóknak csak a közepét vágja körbe Benne van ez is a gerilla mar. Getting back, Raadi de is Timor már itt a belső közléstúdiójában stúdiójában. És az jutott eszembe, hogy hallgatjuk egymás után az időben valamelyest előre haladva ezeket a nótákat, megbeszélgetünk arról, hogy mi zajlott a rendszerváltás előtt és után a költészedben, hogy meg tudnád-e állapítani, ha amúgy nem tudnád azt, hogy 92-ben vagy 2008-ban született egy vers vagy egy nóta, lehet-e szakaszolni ilyen módon, és hogyha igen, hogyan, akkor a, a rendszerváltás utáni lassan negyed századnak a a történetét, illetve meg lehet -e különböztetni mondjuk rendszerváltás előtti vagy, vagy utáni verseket, ez valószínűleg jobban belőhető felteszem, ezt talán jobban meg lehetne mondani. És persze tudom, hogy nem vagy irodalom történik, nem mégis. <gül> továbbra sem vagyok. Nem tudom, ugye azt mondtad, hogy ez a kaukázus dal, ez az első majdnem ismeretlen albumról származik, azért én megbékéltem volna az a rájzettel, hogy ez a dal továbbra is majdnem ismeretlenül marad, de ez csak egy <gül> személyes megjegyzés. Nagyon ér tehát, hogy egyfelől nyilvánvalóan meg lehet állapítani egy darról, hogy rendszerváltás előtti, vagy utána. Utáni, hogy például mennyire egyenesen beszél politikáról. Mennyire e, próbálja mondjuk metaforákba burkolni a politikai megszólalást. Tehát, hogy az nagyon érdekes, hogy az Is, illés de? meg a e, konzúzsa e, esetében, tehát ugye általában a Brody -dal szövegei esetében a rendszerváltás előtti Brody -dal szövegeinek az volt a megszólalási szituációja, hogy a szerelmes beszél az őt becsapó, elhagyó, e, kihasználó e, e, egykori szerelmesének, és ez nagyon jól működtek ezek a szövegek, mert lehetett úgy Tenni, hogy most akkor a hatalomnak beszólunk, de hogyha e, komolyan e, visszakérdeztünk, akkor nyugodtan lehetett azzal védekezni, hogy de hát, hiszen ez csak egy szerelmes dal, virágok közt vered lenni, tudod, szép volna, kedvesem, hát én nem, e, én a magánéletemről beszélek, nem a politikáról. E, és a, a rendszerváltás után ugye erre a fajta, erre a fajta ilyen dupla vagy tripla fenekülségre már nincsen szükség. A csetamás de a szövegeknél ez tökéletesen e, tetten érhető. Ugye a ceta dal világ az sokkal bonyolultabb és összetettebb egy csomó szempontból, mint mondjuk akár, a, akár az illés dal szövegek vagy a Brody dal szövegeinek a világa. Ez nem értek értékítélet, csak egyszerűen bonyolultabb és összetettebb. Mert ugye a Csetamás azért lehetett nagyon érdekes számunkra, vagy adott esetben számomra is, mert ott mindig van egy beszélő, aki teljesen nyilvánvalóan elkezdene valamit mondani, amit nem mondhat ki, nem tudja adott esetben politikai fogalmakkal értelmezni a saját helyzetét. Ezért ehelyett valami mást mond, de ez is teljesen nyilvánvaló, hogy ez sok esetben egyszerűen csak a hazugságnak az eltagadása, vagy az önbecsapásnak az eszköze, és ezt a beszélő már a megszólalás pillanatában tudja, ezért rettenetesen ironikusak. A dalszövegek, és egy kamasz számára ezek azért borzasztóan érdekesek, mert hát kamaszkorunkban szoktuk azt érezni, hogy nem tudjuk megfogalmazni azt, amit szeretnénk, és közben azt is tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy nem tudjuk ezt így megfogalmazni, ahogy szeretnénk, és ettől az egész helyzet nagyon érdekes, és mondanánk valamit micsoda útjaim voltak nekem, volt egy-két este, ami nincs megnevezve. Na most a rendszerváltás után a csetamás de átváltoztak helyzetdalokká, az akkori 40-50-60-asok, jellegzetes szólamait kezdtük el. Meghallgatni arról, hogy a, hogy a rendszerváltás után ez az új világ mennyire azt elvették múltadat és a jövődet míg félre néztél, vagy három hete, ezt egy pár perce hallottuk a Lánci című dalban, és ettől persze leegyszerűsödtek a dalok, továbbra is érdekesek maradtak, csak adott esetben az a fajta irónia, meg az a fajta titokzatosság, meg a most akkor mindent elmondok, miközben tudom, hogy semmit nem fogok tudni elmondani, és ez végül is mennyire mennyire érdekes helyzet, ez eltűnt belőlük. Jó, azért a 80-es években már volt olyan, aki nagyon durván felmondta ezt a konszenzust. Hát az az áll egy fiú munkás esetében ugye egészen odáig, hogy miért nincsenek ezek felakasztva, de erről majd egy kicsit később ejtünk szót, most még a 2000-es évek közepén maradunk, és meghallgatjuk a Belga Sajnálom című számát a politikai kétosztatúság beszivárgásáról az életünkbe. <Színt> közlésben egy Tibor a vendégünk. Én Vári György vagyok, és akkor folytatjuk is a beszélgetést a zenékkel, amelyek közülné, melyeket egyszerűen azért nem tudtunk beválogatni, mert túl drágár és goromba volt, ahogy rendes politikai számunkhoz egyébként illik. És ezt a kérdést tenném fel, mert ugye ez például szintén nem ritka a költészetben, ugye Már Petőfi Sándortól vagy még régebbről kezdve, hogy van-e valamilyen más tiláris, szerkezeti, vagy minőségbeli különbség a dalszövegek, illetve a szövegek között szerinted, amelyek ebben az időszakban születtek, hogy van-e, minden további nélkül megállhatná a helyét zene nélkül, mondjuk azért, mert Bereményi Géza szerzette, vagy bármi egyéb okból, és hogy van-e, jut-e például az erdős versein kívül arra, hogy megzenésítettek eh, kortárs, mondjuk politikai költeményeket. Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert nyilvánvalóan ahhoz, hogy egy költemény megzenésítető legyen, vannak ennek ilyen minimum feltételei. Tehát, hogy például a sorok hasonló hosszúságúak legyenek, meg valamennyire a szövegprozódiailag, hogy mondjam bizonyos értelemben ki legyen egyensúly, vagy kiegyensúlyozott legyen. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogyha egy szöveg egyszerűen megfelel ezeknek a minimum feltételeknek, akkor onnantól fogva viszonylag nehéz eldönteni róla hogyha nem ismerjük, hogy ez egy dalszöveg vagy egy, vagy egy vers, nem véletlenül, tehát hogy azért a kaláka a vers megzéléssítésekkel, tehát hogy egyszerűen nem véletlenül működnek ezek a versek. Tehát a tudod, hogy nincs bocsánat, amikor az ember elolvassa először, és nem ismeri a megzenésített változatot, akkor szinte nehe, szinte el se tudja képzelni, hogy így, hát ez, ez, ez a vers működhet zenével, és milyen tökéletesen működik. Tehát én nem hiszek, hogy nem hiszek abban, hogy lenne itt valami lényegi, különbség vers és dalszöveg között, azon kívül meg azért veszélyes a dolog, mert a dalszövegekkel mindig először mind a találkozunk. Tehát én nem tudom a bereményi dalszövegeket ö, versnek olvasni, mert egyszerűen megszólal a filmben. Tehát, hogy még fordítva a dolog működik, azt el tud dönteni, hogy arról esetleg lehet valami elképzelésünk, hogy egy vers működik megzenésítve, vagy sem, addig a dalszövegekkel mindig, mindig már eleve, mint dalszövegekkel találkozunk. Nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen, milyen lenne az versként olvasva. Oké, okay, egy következő korszakforduló utánról 2010 utánra következik most a Kozmosztól egy nóta az okosak földnyét. Az nem lehet, hogy annyi szív, hiába szív. De Fosunk a jövőtől büszkén a múltra, de hogy mi volt a múlt, azt senki se tudja. Úgy tudtuk, más el velünk, pedig mi voltunk, azok hitel nekünk. A Habsburgok kérték és kapták a koronát, önkéntes gyarmat voltunk, több koronát. Későn keltünk, hogy fel kelni addigra utált körbe mindenki. De mi akkor! Ünnepelte a szásztor, a fejünkre nőttek a román pásztorok Ők nem egyeztek ki a kiegyezéssel Baj is lett belőle, később kevéssel Hogy becsúsztunk a háborúba Hülyére verve álltunk Trianóba Utána holték is okosak voltak Hadat üzenni a Szovjetuniónak Mínusz negyen fok volt az oroszoknál Ott maradt a fél hadsereg a Donnel Jöttek a ruszkik, fal lett a lajta Bölcsönkes, sírunk is rajta Mi vagyunk a hősök és mi vagyunk a holtak, a nácik és a gomcsik is magyarok voltak Mi voltunk kompány és kumbéla Mi vagyunk magunk a probléma Valóvilág meg a pár x-faktor Vigyjuk mindet, de nincs aki elkapcsolt És hiába védjük másoktól a földet Ha lengyel hús és csorban állni ragyogó ötlet Nézzünk ötől lehet, a Jenkik a hülyék Hősök vagyunk, csak sose állunk ki az, hogy ért, aki itt bármit az úgy is dobbant, és marad egy millió volt az országban, ahol mindenről más tehet a bankok a zsidók az eljamet a melegek de sosincs felelős, mindenki megúsz a bajok, csak nem erős Eltűnt a posta van, de senki se tette el is egyedül kezdte el Hozott is valamit az ezüsthajó A hagyóból egy csak cellalakó A pártokat építik az autópályák Egykor még féltek, de azóta látják, hogy nem üvegsebb van, csak üveges szemek Úgyhogy ideje, hogy építkezzenek mi is Építjük a nemzeti falan nem érse se kert és se vasal Bet Nyugat európa és a káosz partján Féli Kázsia egészen bakán. Mi vagyunk kormány és mi vagyunk gyurcsány Mi vagyunk a rendőr, az orvos a kurcsán Bekötött nemzet, ez a szédült lép. Mi vagyunk a tábor és az ellenség itt hatalmat kap, a soha se fékez Először dönt és aztán se kérdez Hiszünk még, de tudjuk legbelül, hogy hazudnak Rendületlenül Légy csendben, ó magyar ha A visel az ó magyar tátos És neked is letol egy szetted Szebbet, mint ahogy eltervezted nézzen a plasmám, a kifizeted egyszer Az állam is ügyel Ilyen ez a rendszer egy Tudja minden hogy. Bízkezden. Úgyhogy senki se szól, hogy így nem lesz jól Meleg ez a kivaszott tisztól 25 éven non-stop a válság Nem mászunk ki csak a göndrötárság Volt egy lépcsőn, de eltemettük Most építjük újra, hogy lebontsuk együtt Mert az utód is úgyis begőzöl Még pár év is keshetjük előről Isten! Várd meg a magyart, majd odaérünk Csak még vesszük a kanyart, Isten! Várd meg a magyar, majd odaérünk Csak még vesszük a kanyart Nem is akkora gond Hogy nincs nagy sietség Megbűnhödtem már enép Az összes ötletét Lehet, hogy gyerekként Még máshogy tanultad De ha hátra lépnél Látned Basszuk el, de pusztuljon az idegen! Léptek a ruzkik, de látszik, hogy ide nem. Több kell, ha nem külön ország az okosabb földje. Magyarország, mi basszuk el, de pusztuljon az idegen. Léptek a huszkik, de látszik, hogy ide nem. Több kell, ha nem külön ország az okosabb földje. Magyarország, mi basszuk el, de pusztuljon az idegen? Léptek a huszkik, de látszik, hogy ide nem.. Több Okosak földje, Magyarország! Az utolsó beszélgető blokkunknál vagyunk és a, még mielőtt meghallgatnánk, mint ahogy nem sokára majd meg fogjuk hallgatni Kern Andrásnak a Semmi baj című szelmet, mint egy megelőlegezve megkérdezném tőled, hogy hát, hogy valóban arról van ez szó, hogy a politika ne beszéljen bele az életükben, ne legyen kétosztatúság, lehessen szerelmesnek lenni az ellenkező világnézetű férfiúba vagy lányba, és így tovább, hogy minek köszönhető ez az érzület politikának nevezhető, mert ugye legutóbb, nagyon emlék megszólalt darban nem csak Kern Andrásnál, hanem ugye a, a nagy portfelverő alföldi féle rendezésében az István a királynak. Mindenféle hang és fényefektek nyomatékosították azt, hogy a királynő né a politikát roppantúl nyomatékosan. Mitől olyan nagyon aktuális ez az üzenet? Hogy unom a politikát? Mitől nem mondjuk még ezt? Ami hát így ugye úgymond vörös fonáként húzódik végig elmúlt évtizedeinken, hogy mindig az a válasz, hogy most már elégünk van a politikából. De most már akkor a saját személyes véleményemet mondom. Mertesztász velem inkább? Igen, amivel nyilvánvalóan sokan nem értek egyet, de én, én ebben a költői vitában a kozmosszal vagyunk. Tehát mi vagyunk az Orbán, mi vagyunk a gyurcsány. Tehát a politika, ne vonuljon ki az életünkből, a politika szóljon bele az életünkbe, a hatalom, ne szóljon bele a magánéletünkbe, a politika az nem tud nem beleszólni, mert mi csináljuk. Tehát, hogy az a kép, hogy egyfelől adott a, a, adott a politikai osztály, és mi annak a politikai osztálynak a csúnya dolgait, mint egy ilyen kicsit gusztustalan valóság ö, undorodva nézzük. Aztán ö, négy évent elküldünk egy SMS-t -ta, talán legkevésbé guztustalan ö, szereplőre. E, viszont amikor már tényleg szavazás van, akkor tényleg el is kezdünk drukkolni a legkevésbé gusztustalan szereplőnek. Tehát, hogy ez egy rossz kép... E, ez mindenképpen, hogy mondjam, tehát én azt képzelném, hogy a, e, hogy a demokrácia az úgy működik, hogy e, minden politika magunk körül, mert a politika az a közügyeknek a közös, a politikai közösségünk e, ügyeinek a, az együttes intézése, pontosabban az ügyek intézésének a megszervezése. E, Ebben az értelemben én egyáltalán nem szeretném, hogyha kivonulna a politika az életünkből, és amikor azt éneklik a színpadon, hogy unoma, unoma, unoma, unoma a politikát, és még a biztonság kedvéért a lámpákat is fölkapcsolják, hogy mindenki értse ezt az üzenetet, akkor szerintem ott nem arról van szó, hogy olyan politikát, mint a közös ügyek intézését unjuk, hanem ezt a fajta kivörösödött feljelművelt, üvöltöző, elviselhetetlen politikai közbeszédet unjuk. Oké, okay, és akkor most egy apolitikus-politikai szám következik, a politika unásáról Kern András új lemezéről a Semmi Baj cím. Amíg jó a kedvünk, nincsen baj, nincsen baj, miért lenne baj? Amíg jókat ettünk, nincsen baj, nincsen baj, Miért lenne baj? Még ránk néznek a lányok és huncut a szemük, Amíg a tavaszt még észrevesszük, Míg akad pár pohárbor és kocsmazáj, Nincsen baj, nincs semmi baj, Nincsen baj, nincs semmi baj. Amíg van barátunk, nincsen baj, nincsen baj, Családunk. Nincsen baj, nincsen baj, miért lenne baj? Míg tető van a házon és állnak a falak, Bár alakonat hunlik és csöpög a csap, Míg ünnepeket várunk és szól a dal, Nincsen baj, nincs semmi baj, Nincsen baj, nincs semmi baj. Még a híreken elalszom, nincsen baj, nincsen baj, Hallom. Nincsen baj, nincsen baj, nincsen mi baj. Mi kedvünk van máshoz és beszélgetünk, vitatkozunk, veszekedünk. Még a hülyeségem letudod egy mosolyan, nincsen baj, nincsen mi baj, nincsen baj, nincsen mi baj. Alapjába véve nincsen baj, nincsen baj, nincsen baj. Baj. Kérdés, meddig hagyják, hogy nincsen baj, nincsen baj, nincs semmi baj. Csak jó lenne, ha soká tartana, anyád, ha engem még sokáig vigyázhatnál. Jó lenne, ha nem jönne semmi baj, és baj nélkül érne végeted dal, és baj nélkül érne végeted dal, baj nélkül érne végeted dal, és baj nélkül. Vendégünknek Bárány Tibornak, aki irodalmár és filozófus az Édes Hazám kötet szerkesztője nem utolsó sorban. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és együtt gondolkozhattunk vele. Reméljük, hogy a politikai költészet továbbra is virágozni fog éljen, és virágozzék a fényes jövőben is, és ennek érdekében akkor most hallgassunk meg egy szintén magáját beszélő úgynevezett politikai nótát. A jövő héten Marton Éva várja majd itt önöket, most pedig a szerkesztő Pályi Márk és a technikus Burger Lajos nevében is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánok, Vári Györgyöt hallották. Tisztelt kongresszus kedves elvtarsok! A pártunk elítéli a proletár internacionalizmust semmibe vevő. Az egységünket alásó nézeteket. Elítéljük a nemzeti korlátoltságot, a burzsa nacionalizmust. nagyon no Jó.